je svešteno od Boga predano svetim ocima osvojeno a nama je bolično biva kroz crkvu evo predano. Međutim po našoj gordosti mišljenosti mi tako nekako przo uskočimo u samim tim projavljujemo drskost i nepoštovanje svetine. Ipak bi bilo bolje, to prepolučujemo i vama, a eto i nas nekako pokušavamo da ubijelimo, iako smo svi manje više tvrdo glavi, da polako korakšamo ovom stazom. Nije ono ono što mi mislimo, nije ni onaj koji zapovjedi da postimo i ka kome se krećemo, onaj za koga mi mislimo da jeste, sve je to mnogo mnogo druga čije mnogo bolje u izviješenje sveštenmije istjeitije sinije u skom slučju mnogo se razlikkuje od onih naših nijesvih projena i površnih drugo često u loh zapažan. tako da se tom sviješe treba je da ulazimo e sveštenim dane i u svešte prostor gravi posta. I vjerujemo da će to Gospodu biti ugodno i drago. Gospodje, braće i sestre, sit pariseja, sit je licemjeri, sit je raznih glumatanja po božnosti, izvrtanja, onog normalnog poredka, onih mjera koje je dao čovjeku, koje mi često Ignorišajmo krajnosti lijevim i desnim. Post je dat čovjeku. Ovo vrijeme, braći i sestre, u koje mi ulazimo, to je naše vrijeme. Ovaj post u koji ulazimo, to je naš post. To je gospod namadav, to je gospod ili ako hoćete crkva, ali to nikad ne razdvajamo, sve što crkva govori, to Gospod govori. Sve što crkva daje, to Bog daje. Sve na što nas poziva, to nas Bog poziva. Ovaj post je dati nama, braći To je mnogo važno. Zašto? Zato što oci znajući te naše svabosti, pa kažu, post je radi čovjeka, a ne čovjek radi post. Zato zadržimo mi slobodno svoje pozicije. Nemojmo od čutra da budemo neki glumci. Nemojmo od čutra odjednom da se promijenimo. Znate, da uletimo u neku maglu. Da nam se na lijecu pojave neke mrlje, neki tragovi, neke grimase koje nisu naše. To je čovjek radi posta. To je farisejstvo. To je pos i nije ugodan gospod naši životi, naša sloboda koja treba da dobije punoštu kroz poslušnost njegovoj bolji koja nas oslobađa od onih lažnih sloboda, od onih zatvora u kojima navodno slobodan čovjek pokušava da živi, da diše. Zato prepoznajmo i u ovom postu i u svakom postu I u svemu što nam crka govori, što ponekad zvuči strogo, naporno, teško, prepoznajmo milost Božju, prepoznajmo brigu Božju nam i potrebu da mu budemo zdravi, da mu budemo pravi, da budemo ljudi s kojima ćemo moći da opšti to kako da opšti kroz zajedničarenje. Kroz sjedinjenje. Bogu je potreban čovjek, braća i sestra, sa kojim može da se sjedini. Gospod ne želi čovjeka neko ga će pokazati prstom. Ono je dobar čovjek. Ono je dobar monar. Dobar pričan. Gospod hoće da se sjedini sa svima nama. Da postanemo jedni. Ali traži dobrog čovjeka. Smirenog čovjeka. I poslije I svi modeli koje će nam crkva predložiti, a evo počinjemo večeras sa opraštanjem naša spoziva gospoda, oprostimo jednim drugima, tražeći u tome projavu našeg raspoloženja, jer ako nismo spremni da oprostimo, onda se mi sa gospodom ne možemo sjedimiti. On koji je oprostio, on koji je sa hrsta, blagosiljao sa krsta moćno zastupao naš paliji ljudski rod kako samo sin može pred ocem nebeskim oprostim očer ne rade koji nas je krvlju svojom izmirio sa ocem nebeskim on ne može da se sjedini sa onima koji ne mogu da oproste bližnjima i to kad traži od nas On ne traži da bi smo mi ispunili neku njegovu volju. On traži to da bi mi ostali neispoštovani i u nekoj nazovi nepravdi, oštećen. Jer ako prosimo, mi ćemo dobiti neuporedimo više od onog što često smatramo dugo. Ono što bližnji, navodno, treba da nam isplati kroz razne oblike dugovanja, kroz poštovanje, kroz nova, razna dugovanja, što sve ljudi danas ne traže jedni od drugih. A Gospod, samo zbog toga što oprostimo, nudi nam najveće bogatstvo, nudi nam samoga, sebe i zajednito sa njim, a kroz njega zajednito sa Otcem Nebesa a imali, brati i sestri, ište uzvišenije od toga, imali neka vrijednost, veća od prijednosti samoga Boga i Svete Trojice, zato postom koji je nama dan kao terapija, kao djekarsko, kao melen, lijetimo naše duše, prepoznajmo i priznajmo svoje bovesti, nije to sramota, braći i sestri, da se otkrijemo pred Bogom našim. I lijepimo se kroz pokajanje. Evo toku posa biće i Vapaja. E, zajedno sa svetim ocima metanišimo. Sveti Andraj metaniše i Vapaja prinosi gospod. Metaniši i ti, sveti Jefrem, moli gospoda da mu da duh smireno umlja, trpljenja, ljubavi. Moli da ne odsuduje. Moli da može da oprosti. Moli gospoda da mu da da sagleda svoja saglješenja. Pa a i ti u svetljega Jefrema stavi koljen. Vidiš sveta spored tebe i to veliki svetitelj Jefran se A i njega u njegame daniša zajedno sa njim. Sa svetim Andrejom. I sa svima svetima naše svete crkve. I to je veliki blagoslov. A vidimo kako ta terapija djeluje. Pa kako su ti svetitelji postavili dobri ljudi, pa onda i svetitelji. A do svetosti ne može da se dođe, braći i sestre, ako se čovjek ne vrati iz sebe, ako se ne vrati iz svojoj ukrštenju, u obnovljenoj prirodi. Ne može da uzrasta. Zato je mnogo važno da ne promašimo. A veliki je rizik, obratite pažnju, to je veliki rizik da uvetimo pogrešno u onda sve što budemo radili neće predstavljati ništa drugo nego sve veće udaljavanje od gospoda. Jer sveti oci kazu, revnost, neblagoslovena revnost, ulazak na pogrešna vrata, nije ništa drugo nego samo veće udaljavanje od gospoda. Što revnostni je na pogrešan način, sve si dalje od Boga. Zato polako, smireno poračajmo, mi smo generacija kažem, jedna od poslednjih generacija hrvišćanskog loda, teško vrijeme, mnogo što je razoreno, mnogo što je izvrnuto, pravo čudo kako se mi uopšte nalazimo u crkvi, dejstvo blagodaci Božje, malo ko može da kaže da je svojom zaslogom došlo u crkvu, malo ko može da se pohvali da je išta uradio, i da je tim trudom i radom izazvao svoj boravak od svega. Povedajte svi u svoje savjesti šta će da vam kažem. Neko nas je doveo, braći se, bez našeg truda. I neko nas mnogo bolje poznaje nego što mi sami sebe poznajemo. Neko dobro zna ko mi. Taj neko nas očekuje, taj neko nas vodi ovim putem vodi nas i kroz prostor velikog posta, ovako koračujemo, bez panike, bez džurbe, bez velikih zatezanja, napetosti, prosto, jednostavno, bolesno, u onom smislu prihvatanje bolesti, da smo bolesni. Od bolesnika, braće i sestve, ne traži se mnogo. Bolesnik treba da prihvati bolest i da bude strpljiv I da smireno prizna da on sam sebe ne može da izcijele, ali da zna ko može. I da polako, pokajno, molitvenim vapajima izgovara molitve koje ćemo, daj Bože, svi saborno, a je lično izgovarati u toku posta. Gospode Isuse Hriste, Sine boži. pomiluj me Graša grešno, granjeno, povrijeđeno i nemoćno. Pomiluj me, imam vjeru u tebe, u tvoju silu, u tvoje kove podublje, u tvoju milost. A da bi privukli u milost, da bi nam Gospod oprostio i mi, braće i sese, treba ono što je do nas i što možemo da naprimu dobre temelje, da primimo milost i da možemo da izustimo ove smjele riječe, a to je da oprostimo jedni drugim. Ako budemo oprostili, onda će i Otac naš nebeski oprostiti nama sregrešenja naš To neka bi dao Gospod da nam post počne mirno, da i pored borbi duhovnih zadržimo da taj mir, utemeljen na dobroj vjeri, tvrdoj nadi, u silu Božiju, pa je tu uz nas neprestano, uz velike legione svetih angela, arhangela, kjeruvima, serafima, i nismo ni svjesni u kakvom se ambijentu nalazimo. Šta je zapravo crkva? Kakve su njene moći, sile? Ne samo sile naših svetitela, nego sile svetih angela, moćnih i premoćnih angela koji su tu uz nas majka Božja koja nas sve pokriva svojom materinskom smjelošnjem i to je brate i sestre realni istitni ambijent u kome mi treba da živimo, u kome eto treba i da zapostimo tajno sakriveno ili ako hoćete mistično, tajno umno pošćenje sigurno na temelju ma onog jerovno posta a ne bude sve povezano neka bude sve izbalansirano da bi ta komunikacija mogla da se odvija između uma i plododati koji um prima i emituje na tijelo a tijelo kao podršku i kao poštovanje prema umu traži umjereno traži ono liko koliko godovoljno to je zdrava komunikacija da se ne otima, da ne izigrava, da tijelo nekad doće i da izigrava neku pobožnost, odvaja se od impulsa uma, pa ko će ono da diktira koliko šta, kao da je ono glavno, kao da je ono prvo, nije. Um daje tak preko uma se blagodat izliva na tijelo i blagodat prelazi na tijelo, oblikuje ga i usmjerava na pravi način. a umno primamo blagodat kroz umnu pažnju, kroz umnu molitvu, kroz riječ Božju koja se obraća našem umu, našoj vodi, našem srcu, kroz sve te tajne koje nas osvećuju i daju blagodatne sile da sve bude blagosloveno i u redu i božanskom, bogočovečanskom poredu. To sve Post, nudi to sve post, daje, to treba da primimo i na takav način da dođemo do praznika svetog i svjetlog vaskrsenja i da i srcem, da i umom, a i tijelom braću i sestre osjetimo da je gospod zaista vaskrsao iz mrtvih. I to jeste cilj posta, da dođemo do Svetog Hristovog Vaskresenja spremni da osjetimo tu silu Vaskresenja koja djeluje i u nama samima to je taj zalog budućeg života i post je u službi našem Vaskresenju doživljaju naše Vaskresenje to isto nemojmo da zaboravimo gdje smo mi krenuli i zašto mi postimo to je mnogo važno ako se odvojimo od gospode Isusa Hrista ko se odbojimo od Oca Nebeskoga, ko se zaboravimo na Duha Svetoga, onda mi, broći se sveca, nema šta da tražimo. Kako možemo mi da postavimo časni, svijetli i vaskrišni post, ako smo zaboravili na vaskrskog gospoda? I zato koristimo što češće i kratku molitvu, Isusovu molitvu, što češće izgovarajući Isusovo ime, I ta molitva može da nam i kako pomogne da se um ne zagubi, da ne zaboravi, da ne sklizne na niže nivoe, na plotski nivo, da sve ne bude obezvrijeđeno i osuječeno nekim lažnim trudom i uzavudnim naprezanjima. Majka Bože, oda ukrijebi sve vas i daj Bože da se svi vešera sabrani, a više da nas bude na dan srednjeg gospodnjeg dan, zajedno primimo taj blagoslov, da se prepoznamo kao braći i sestre u vaska svom gospodu Isusu Hristu, tako da i u carstvu nebeskom, da je Bože da ga se udostojimo, budemo poznati jednim drugima i da se tamo prepoznamo i sa našim svetiteljima, da prepoznamo i da nas prepozna Majka Božja čijem se domu i svetini nalazimo, da nas i Otac Nebeski blagoslovi prizna i prihvati kao svoju usinovljenu duhom svetim djecu, a sve zahvaljujući žrtvi njegovog jedinorodnog sina, gospode i spasa našeg Isusa Krista. Благослову Господњи да буде на свима нам.